«Я і справді непричетний, ніяк не втямкую лишенькому потрібні такі жарти», — говорив полковник Кричевський. «Напевне, пане полковнику, це не жарти. Може, а втім побачимо», — сказав сотник, розкланявся і зіскочив з ганку. «Я проведу вас, куме», — знову обізвався Кричевський. — Семене, — гукнув у бік фльгалька, — а йди сюди. Перед полковником виріс здоровенний козарлюга. — Проведи, Семене, коли ласка пана Хмельницького додому, — попросив полковник козака. — Та що ви, пане полковнику, — здивувався Хмельницький, — хіба я без шаблі чи пістоля за поясом нема? Береженого і Бог береже куме, правив своєй Кричевський. У такі непевні часи зайва шабля чи пістоль ніколи не завадить. Дійшовши до Хвіртки, полковники Хмельницький стали прощатися. Семен висунувся на вулицю, почав роззиратись. Невідомий, що ховався за ясеном, позаткував попід лісою до другого дерева. «Сті!» — гукнув кривоніс, вихопившись із затінку. Невідомий ударився на втікача вздовж вулиці, тримаючись ліси. Він прямо на козака, поставленого Максимом. «Сті!» — ще раз крикнув Максим і зараз додав. «Держіть, злодія!» Семен цибнув раз, другий, то ж мить козак, що був у схованці, стрибнув назустріч утікачеві, вхопив його за руку. Не крути так, закричав той. До невідомого наблизився Семен, наспів і кривоніс. Спідки на вулицю вийшли полковник Хмельницький. Що сталося? Хто тут? загримів гучним голосом Кричевський витягуючи за пояса пістоль миршавенький чоловічок який тікав, тримтів мов осиковий лист хто ти грізно запитав семен ціплячи пудові кулаки той зіщулився втягнув голову в плечі «Дмитро купил козак анци був ти а не козак з пересердя плюнув кривоніс Козаки-лицарі, потайні собаки, готові кинутись на людину зі схованки. Кажи, негіднику, кого підстерігав, на кого кулю готував. До гурту підійшли Кречовський і Хмельницький. Полковник нахилився до чоловічка і зненацька запитав. — Хто послав? — Пан Сотник, батьку полковнику, — відповів кволим голосом, ніби приречений на страту чоловічок. Пан пешта. У кого мав стріляти? вчепився в плече копила Кривоніс. Ні в кого, паночку, перелякано забелькотів копил. Мене послав пан сотних сторожувати біля оселі пана полковника. У кого збирався стріляти? гнівно повторив Кривоніс, стискаючи пальці на його плечі. Ні в кого, паночку, хрест мене не побий. Заскавулів копил. Дозвольте, пане полковнику, пройти з ним до кузні, звернувся до кричевського Семен. Там багато всякого штрументу. Розпалимо вогонь. Так зразу заговорить. Не треба пане товариші. заскигли копил. І був не винен я. Я лиха панові Богдану ніколи не зичив. Ти мав стріляти в батька Богдана? Ухопив за барки копила козак, що затримав його. Ах ти ж, Паскудо. Пусти його, козаче, сказав Хмельницький. Негідний він того, щоб чесна людина каляла в нього свої руки. Батьку Богдане опустився на коліна копил, «Простіть мене грішного! Вік вашої ласки не забуду, лихий попутав! винен я, батьку, ріднесенький, благодійнику наш!» «Хай тебе Бог прощає!» Відступив однього Хмельницький і пішов вулицею додому. За ним поспішив Максим з обома козаками, що читували на вулиці. Кречовський з Семеном мовчки попрямували до фіртки. Невдовзі глухо стукнула клямка і знову на вулиці запанувала тиша. Тільки чути було чіткі карбовані кроки Богдана і його супутників, що віддалялися, та далеке завивання собаки. Дмитро Копил підвівся, обтрусив запорошений одяг, мугитнув собі під ніс. Так тобі треба, дурню!» «Подяку, що голови не збувся!» І поплівся в найближчий заволок. Розділ 15 Наступного дня, що в досвіта, садиба Хмельницького опустіла. Діставши звістку від Кречевського, що на нього готується замах, і пересвідчувшись у цьому зуст пила, Богдан разом з Кривоносом спішно закінчили вночі всі збори, домовились з найближчими друзями, пустили чутку, що їдуть до Трахтимирова, і попрямували на Крилов. Майже водночас на вивідку у степ виїхали сотні вишняка, бурляя, токайчука. Козаки говорили всім, що їдуть надовго, бо хто ж відає, де нині після нападу ногайців на правобережну Україну місяця їхні кочовища? Може доведеться добиратись і до Запоріжжя, і до самого Єдистану? Хто знає, як воно буде, і скільки забере часу на березі Інгульця? Обидві партії з'єднались і стали на спочинок. Тут їх наздогнав і Максимко зі своїми земляками».